По хвилі, важко дишучи, увійшла Ривка. Лице її мінилося, раз наливалося кров'ю, мов буряк, то знов блідло, мов полотно. Очі палали гарячковим жаром. Вона сіла. Скажи ти мені, Бога ради, чого ти хочеш від мене? спитав її Герман якомога супокійним голосом. Грошей, відповіла ривка з упертістю божевільної. Нащо? «Для сина, – сказала вона з притиском. – Для якого сина? – Для Готліба. – Для Готліба? – Але ж Готліба вже й на світі нема, – сказав Герман з уданим зачудуванням. – Волить тебе не бути на світі. – Значиться, він живий? – Ти знаєш, де він є? – Де він, скажи мені. – Чому не йде додому? – Не скажу. «Чому ж не скажеш? Адже я все-таки отець, не з'їм його. Він боїться тебе і не хоче бути з тобою». «А грошей моїх хоче?» – сказав уражений Герман. Ривка на те, ані слова. «Знаєш же, що?» – сказав рішуче Герман. «Перекажи йому, коли знаєш, де він, нехай вертається додому». Досить уже тої дурної комедії. Доки не верне, то ані цента не дістане від мене, ані від тебе. Але ж він готов собі що зробити, скрикнула ривка голосом розпуки. Не бійся, так собі зробить, як у Львові втопився. А дає, що мене грозьбами своїми переломить? Ні, раз я подався, тепер годі. Але він готов утекти в світ, готов наробити тобі якого лиха. «Хе-хе-хе-хе!» хе сказав насмішливо Герман. «Світ без грошей не втече, а впрочим, «Слухай, Ривко, щоб ти не наробила собі ніякої гризоти за те, що, мов, оце ти розповіла мені за нього. Я знаю, він тобі заказав, і я не налягав на тебе. Але я давно вже знаю все, знаю, де він живе і що робить, усе знаю. І щастя його...» що я це знаю, а то були б шандалі давно вже всадили його до цюпи і були б щупасом повели його до Львова. Розумієш? Щастя його, що той жид вугляр, з котрим він приїхав з Львова і в котрого мешкає, що він зараз, скоро я приїхав, розповів мені все дочиста. А тепер слухай. Я до нього не буду втикатися, ловити його не піду, бо він впрочі в моїх руках. Перекажи йому, найвертає додому, то все буде добре. А як не хоче, то мусить. Шандарі пильнують його, не дадуть му нікуди рушитися з Дрогобича. Грошей не дістане, перекажи йому все через того злодія Коменарчука, що тобі носить пошту від нього. Я його давно маю на оці. Най і то знає. І на тім конець. Герман встав з крісла. Ривка зразу сиділа оглушена тими словами свого мужа. Вона тремтіла всім тілом, їй дух запирало так, що вона ледве-ледве дихала, а в кінці, коли Герман встав, вона нараз розляглася страшним спазматичним реготом, котрий, мов грохід грому, залунав по широких пустих покоях. По хвилі і сміх її урвався, і ривка грепнулась з крісла і почала в страшних судорогах кидати собою по підлозі. «Господи, розв'яжи мене з нею!» – проворкотів Герман і побіг до кухні, щоб йшли слуги відтирати паню. Сам він не вертався вже до покою, а взявши пальто й капелюх, пішов у місто по своїм ділам. Не пора йому було тепер займатися домашніми гризотами, коли його нові великі плани чимраз ближче наближалися до свого осущення. Ван Гехт писав до нього звідня, що прилади для вирубу церезини вже готові, і фабрикант жде тільки від нього звістки, коли й куди їх висилати. Германові не хотілося для фабрикації церезини будувати нову фабрику. Він волів своїй старій обширній нафтарні коло Дрогобича відступити частину на нову фабрикацію. Треба було оглянути місце і забудування, котрі б відповідали тому планові, який списав Ван Гехт. Треба було випорожнювати, перебудовувати, доморогувати і вичищувати, і Герман пильно сам надзирав за роботою. Аж ось все вже було готове, і він написав Ван Гехтові, щоб якомога швидше прислав машини і сам приїздив. Так само чимало заходу було і з великою спілкою визискування земного воску, з котрою Герман у Відні заключив контракт на достачення величезної маси сирого земного воску. Правда, спілка визискування не дала ще на карп того контракту Германові ані цента і мала заплатити йому все разом аж по достаченню всього воску. Та все-таки на карп того контракту спілка випустила вже множество акцій і старалася при помощі реклами виштрібувати їх курс чимраз вище. Акції йшли дуже добре, і тепер всередині літа – Спілка надумала, що прецінь треба щось зробити в Бориславі. А надумалась вона зробити ось що. Спілки наглядали за контрактами, доконували виплат і старалися о нові зв'язки і о нові джерела доходу для спілки. Звісна річ, заложення контори – Плата повномочним і різним урядникам – усе це обійшлось недешево і принаймні три рази дорожче, аніж би могло бути обійтись при розумнім веденні діл. Але що це значило? Спілка визискування прийнялась живо розтрублювати по світу все про своє діло, величаючи його, як не знати, який подвиг. І знов акції спілки підскочили вгору. Герман пильно крутився коло спілки, пильно придивлявся всім поступках повномочних і повтаємно дуже похитував головою на всю ту ту роботу. «Ні, ні», – говорив він сам до себе, – «довго вони не видержать з такою роботою. Нехай собі їх акції стоять як хочуть добре, я їх купувати не буду, ані зв'язуватися з ними не хочу». От дурницю зробив, що заключив з ними такий величезний контракт а задатку ніякого не взяв. Правда, хоч би то та блискуча банька і пукла серед зреалізуванням мого контракту, то страти для мене не буде, бо віск все-таки у мене останеться. Але розуміється, коли б вони насамперед мені заплатили, а відтак пукли, то все було б ліпше. Та й то треба собі вимовити виразно, щоб виплачували готовими грішми, а не своїми акціями. Герман, значиться, уважив згори спілку визискування предприємством Дутим, ошуканським, ну, хоч не можна сказати, щоб іменно він загадав ошукати предприємство. Його контракт був цілком чистий і реальний. А він від самого приїзду звідня цей час принатужив усі сили свого капіталу, щоб постачити всю величезну масу воску якнайшвидше. Перед контрактовим терміном, боячися, щоб предприємство ще до того часу через нерозум та шахрайство своїх основателів і повномочних не лопнуло. Він наняв майже три рази більше робітників до ям, ніж їх наймав досі, відновив роботу в 70 ямах, в котрих досі через кілька літ уже не йшла робота для різних недогідностей грунту. І справді, багато з тих відновлених ям тепер оправдало всі давні надії. Робота йшла пудами і коштувала далеко менше, ніж інших літ, бо голод зігнав тепер далеко більше людей на панщину до Борислава. Голод же й підганяв їх до роботи немилосердно, а Герман Пильно і правильно знижував та знижував робітницьку плату, не дбаючи на крики, сльози і прокляття. Робота йшла пудами, магазини Германом наповнювалися великими брилами воску, і Герман тремтів, з нетерплячки, чи скоро буде їх повне контрактом означене число. Тоді спілка буде мусила зараз перейняти віск на себе, йому відразу вповній виплатити всі гроші, а відтак, думав Герман, нехай собі й голову зломить. А між тим, поки Герман укладав свої плани та турбувався про уладження фабрики церезини, поки служниці в його домі відтирали ривку, що кидалася і розбивалася по підлозі в страшних судорогах, Готліп, брудній вуглярській сороці – Весь обмурзаний ждав нетерпеливо в маленькій і брудній вуглярській цюпі на прихід Коменарчука з грішми. З тим Коменарчуком він познайомився по сусідству і поєднав його, щоб за добру плату переносив йому вісті до матері і від неї. Ось він увійшов до хати, і готлі поквапно обернувся до нього. «А що?» – спитав він. Нічого, відказав Коменарчук. «Як то нічого? Не дали?» «Не дали, казали, завтра буде». «Прокляте, завтра, поворкотів гнівно готліб. мені нині треба». «Що ж діяти?» «Казали, нема». З тим Коменарчук вийшов. Готліб, мов біснуватий, зачав бігати по хаті, розмахуючи руками і воркотячи сам до себе уривані слова. «Я тут завтра маю з нею бачитись і мушу бачитись. А то що?» Нема, як сміє не бути, хіба вже й мати супротив мене, не хоче дати. О, в такім разі, в такім разі. І він з затиснутими кулаками погрозив до дверей. Його нам'єтність, сліпа і бурлива, як ціла його вдача, несподівано і нагло виросла до надзвичайної сили, і під її проводом він готов був зробити все, що йому підшепнула перша ліпша хвиля, без розваги і розсудку. А може, думав він далі, може він дізнався, може це його справка, навмисне надає мамі грошей, щоб вона мені не передала» це може бути. Я знаю, який він захланний на ті гроші. Але ні, ні, це не може бути. Він думає, що мене нема. Він якби знав, зараз би старався мене загнати додому, як загублену скотину. Але чекай собі троха. Тоді верно, як мені схочеться. Помуться троха.